Надходить весна. «Ах, коли б вже яка тверда власть прийшла», – зауважує Корній. «Сіяти он треба. Вони кожний день мітини, мітини. Україну якусь видумують. Тату, – кричить Лаврін, – але ж ми козаки. Москва зруйнувала нашу Січ. Україна поверне козачину. Сіяти треба, хлопче. Козаки козаками, але поле не чекає. А відділитися від Расеї не желаю» то значить, що і Сибір не наша буде. Захоч куди поїхати, а тут тобі границя. Ні, сину, не желаю такого. Сибір, Сибір, на чорта нам та Сибір. Земля там добра і багато. Каторга там добра, не земля. Колись, може, ще москалі нас поженуть туди, як гнали в старі часи козаків. Все є то чепуха і ерунда, заявляє архип. Настає нова власть, власть робочих і крістян. «Нікаких москалів і нікаких козаків. Все рівні, всі браття. Що за Україна така взялася? П'ять років на флоті прослужив, з товаришами з одного котелка їл, братом називав, а тепер ділиться? «Москаль нам ніколи не був брат», – сперечається Лаврін. «Вони знищили наше козацтво. Московський князь Андрій Боголюбський у тисяча... й ерунда! Тепер нікаких тобі князей, всі рівні». Ну, що до всє равни, вставляє своє корній, то вже архіпе пробач, тут вже не те. Бо як, скажімо, який-небудь там свинар може рівнятися з таким генералом, чи що? Абсурд! По-моєму, вже досить тої революції, треба б до діла. От би тверду власть завели, а то чорт знає що, кожний день нові оголошення та оголошення, а власті ніякої. Що хоч, то й роби. Якусь там... «Центральну раду завели, і тільки знай радять. Де власть? Де спрашується власть? От саме главное. Коли хочуть селянам дати землю, правильно, не перечу. Селянам надо землі, тому вони безпартійні хлібороби. А далі закройсь і кінець, і все. І нарешті тверда влада. Настав гетьман. Покликали дядьків до волості і потребували вернути все, що забрали у пана». А як його тепер повернеш? Хіба ж гапка чи пріська може вернути оті перини, які вже давно попорола і поробила з них своїм дочкам подушки на придане? Хіба сидір у стані повернути картопляна, коли він давно не існує на світі? Стояв, стояв у шопі, заважав, а нарешті, і на якого бісового батька протягнув оте доробало. От не було кому мене бити. Взяв сокиру, трах-трах, із картопляна трисочки а тепер поверни воно понятно плохо було когда все моє твоє Розтащили, розбили а тепер нема але хіба людина все може знати нащо ж тоді давали свободу от тобі свобода дали а тепер ти селянине відвічай несправедливо далой чагарниками ярами з обрізами кольтами та поржавленими максимами Повзуть повстанські тіні, тримаються землі, наслухують. Ніч, тиша. Станція, он, видно, приїхав поїзд, гуде свисток, і хрусталюють огні. «Хто там, сукін, син, закурив?» – шепить ватах. «Замри!» Чорні тіні припадають до землі замирають. завмирають. Станція, як на долоні. По рейках маневрує поїзд – під великими ліхтарями повільними кроками сюди й назад ступає чорна постать шоломі з наїженим багнетом. Повстанським обрізом бере її на ціль. Навколо тьма, а ліхтар світить обережно. Бах! Блиснула і ревнула темнота. Чорна в шоломі постать згорбилася, мов кишеньковий ніж, і припала до землі. Повстанці біжать! За залізничного валу брязнув кольт, загаркали обрізи, трахнуло кілька бомб. Ми не шукаємо параграфів, ми самі творимо закон. Ті там заметушилися, сиплять з поїзда і розсипаються в пітьмі. На ранок лишилися вони розсипані по нерівному брукові, мов потоптані лантухи. Сталеві шоломи впираються об камінь і закривають очі. Іван Казмирець байливо обмацує трупа, шукає часів і лається поганим словом, що сволоч немає. Вже хтось витягнув. «Іван!» – гукає його товариш середа, «хоть! Оберни його! У нього ще й настр... кишення!» Іван обернув. Дарма. Там книжечка і збірка фотографій. Розсипав їх, сплюнув і покрив матюком.